Ні, мов краплини крові, капали з пораненого життя. Минув рік, тяжкий, суворий рік. Зимою пробував було Гнат читати Марії книжки. Ах, її мало тепер цікавлять і байки. Вона краще поспіва. Любив Гнат її співи. Але тепер вони не так, як колись звучали. Не те у них вкладено. Чулося розгульство, кпини над всім. Такі пісні співали тоді, коли в хаті немає образів. Куди ж дінеться вечорами гнат? До сусідів не хочеться, там з нього тільки кпляться та висмівають. Тоді йшов собі в садок, у лішник. Тут зовсім приємно і тихо, і нікого з людей перед очима. А ще, коли теплішим вітром дихне. Коли мороз не припікає, так тут зовсім розкішно. Сядеш собі на пеньочку, обіпреш лікті об коліна, Обіймеш долонями голову, і яких не передумаєш дум. У кущах причоївся невидимий співрозмовник. Він собі тихо сидить з тобою, дивиться одним оком, І все до останнього розуміє тебе. Часом вітер похитне дерева, Згілля падає сніг і попадає тобі за комір. Чуєш, що твій мовчазний співрозмовник і пожартувати вміє. Усміхаєшся, виймаєш за коміра сніг і думаєш далі. А вернися, і як тоді щось гаряче смакує, як приємно випити горня пареного доброго молока. А Марія спить. Хай спить, ступай, чоловіче, по можливості легше, краще всього на вшпиньках. Хай спить. Це добре, що вона, принаймні, дома. Слава Богу, і за це. Гірше було, коли Марія на цілий вечір зникала. Шла до сусідів, там збиралися порубки, молокососи, пробачте, сопляки. Коли Гнат женився, телята пасли, а тепер парубки. Марія не соромиться з такими скалозубити, грати в карти – і вихихікувати по темних закутках. Тоді сидів Гнат, Чорний дома у своїй порожній, непривітній хаті. Втіхою його стала Біблія, порішив перечитати всю, перегортав сторінку за сторінкою, черпав мудрість пророків. До нього сходили великі давні мудріці, говорили з ним, як зі старим, розважали про минуле і майбутнє. Натові видавалося, що наближається дивна і страшна пора. Все буде зруйноване, не зостанеться каменя на камені. Одного разу заговорила з Натом сусідка, гапка Хомиха. У неї три роки тому помер її та залишив купу злиднів і три малих лоборі. Всі знають, чим славиться на кутку гапка. Її славетний язичок вертівся спритно і невгомонно – Перша люди мої клепарка. Вулична жива часопис. «Ну що, поробляєш, нати?» – почала, як це вже догната пристало зну. Ет, кинув гнат своє постійне і незмінне. «От так, все те, аби день до вечора. А як Марія гуляє, так нібито габка і не знає. Ет, поки молода. Постаріється, кажеш, перестане». Ну, це довго чекати. До того часу з'їсть вона тебе. Пропадеш. Зі смаркатими хлопцями прогуляє. Гнат навіть ет не вимовив. Повісив носа і дихає. Гапка дивиться і продовжує. А я тобі помогла б. І не чарівниця, а помогла б. Ну? Ет, відмахується Гнат. Що ти етта, ет? Коли тільки зайдеш до мене на кілька вечорів, побачиш, що поможу. Після цього, коли Марія була дома і Гнат не мав де подітися, вставав і шкотельгав спочатку на двір, а після на вулицю і поволі опинявся у гапки. Та його лагідно зустрічала, багато оповідала клепів, сипала свої знання, мов з мішка. Гнат слухав етав і вертався зовсім задоволений додому. І так минуло кілька вечорів. Часто вертаючись, Гнат думав, що більше не піде до габки. Ще чого доброго почнуть бозна що ляпати язиками. Але коли приходив вечір, куди ж його? Думав-думав, зводився і поволі плівся туди саме.